Negyedik fejezet. Ebből kiderül, hogy több üveg nem indul. Egy krokodil szabálytalanul előz, és a felrobbantott híd nem hidalja át a nehézségeket. Amennyire ez egyáltalán lehetséges volt, Rémszki kivózanodott lassanként. Csak nagyon elernyett újabb alkoholfűtés nélkül. Figyelmesen végighallgatta Emerson-t, megnézte az okmányait, és kedvetlen grimaszt vágott. – Megint valami angol király dolog. Mindegy. – Oly, mindegy, hogy az ember mit csinál. Segítségére leszek, de a töltényeket meg kell fizetnie. A halászfalut nem sokára elérték. Szájtátóben szülöttek vették körül őket. Rémszki elmondta a főnökének, hogy a kíséretében lévő uralkodó mit kíván, és hogy hajlandó neki ezért egy töltőtó nevű adni, amit Európában az ódivatú harcsont fülbe való helyet viselnek. Rövidesen megvolt az alkú. Damó egy hatalmas néger vállára dobta hosszú szantáfá evezőjét, és megindult a két fehér előtt, ahol több csónak hevert a partra húzva. Mikor Teddy meglátta a dühösen fröcskülő vágtató hatalmas folyót, kisé meghökkent. Rímszki úrnak sem tetszett. Mennyi víz, mondta undorral, és megborzott. Beszálltak a jókora erősen megépített csónakba. Damó nekifeszült, a vízre tolta, aztán egy ugrással belevetette magát. A fénylő testű hatalmas néger szétvetett lábakkal szilárdan állt órában, és a közelgő szírteknek, zátonyoknak nekifeszítette a hosszú lapátot. A szantáfa sokszor szinte így módjára hajlott meg, félő volt, hogy eltörik, és ebben az esetben az zuhatagszerű özöllő víztömeg mindenestől összezúzta volna őket a sziklákon. De a néger nyugodt, biztos keze pontosan érezte, hogy mikor kell kicsi engedni a lapátom. Sokszor légcsavarszerű gyorsasággal csapott át két zátony között jobbról-balra, és megint vissza jobbra. Néha egész keskenyésen siklott keresztül a sziklákon leselkedő halál elő. A nap égetett, a rossz szagú víz és a tömintelen szúnyog szinte elviselhetetlenné tette az utazást. Türelmetlen krokodilok kattogtatták álkapcsukat a csónak felé, parcskapásaiktól fröccsent a víz, és minden új félelmes gyűrődéstől ismét egy torsz bukkant elő. Tedd itt ki lehet a hideg. Érezte, hogy magas láza lehet. Előkotorta kinint, és bevette egy nagy adagot. Rémszki aludt, vagy magas fejhangon énekelt. Este lett. A hold fehér foltokban a rohanó habokon, a néger, mint valami szobor árnyéka, mereven állt a helyén, és rohantak a sziklák között. Rímski egy darab kenyeret vette előközben, letörögetett belőle, és mosolyogva dobáltak a krokodilak felé. Fel – tudja majd robbantani a hírat? – kérdezte Teddy. – Semmi esetre sem, megmutatom, hogy kell csinálni, de én nem teszem meg. Nagyon egyszerű. A patron végén órabeosztás van mutatóval. Minden fok egy perc. Annyi fokra állítja be, annyi perc telik elő a robbanásig. – Mit remek? Teddynek vacogott a foga. Rázkódott a láztól, és lapátolta a becsapódó vizet. Mi lesz, ha elveszti az eszméletét? A hód merőlegesen állt felettük, mint valami gigácsi szénszálas lámpa. A néger kezében szüntelenül forgott a lapát. Egyre sziklásabb lett a meder. Aztán feltűnt a híd. Kis, fehér kölyi volt a Loanda deltájánál. Uram, pálinkát kell szerezni. Suttogta Rekedten Rinszky. Ilyen késése még nem volt. Hibás váltó állítás lehetett. Szemében egy kezdődő delériumos rohanfénye foszforeszkát. Nézze, ott a híd! Megérkeztünk, próbálta csillapítani. Mindegy, kiszállok. Hirtelen felemelkedett. Most balról egy krokodilus igyekezett a csónak elé, és oda a farkával. A néger nagyot kiáltott, mert puha zátonyra szaladt az evező. Rimski egy csobbanással a folyóba zuhant, és örvénylő, tajtékos gyűrűbe tülekedtek körülötte a krokodilok. Egy pillanatra még látszott az öt ujjal, mint kiemelkedik a vízből. A hold eltűnt egy szikla mögött. A zátonyba fúródó evező és a néger küzdelme rövid volt. Egy kiáltás, egy recsenés, eltört a lapát. Teddi két kézzel megkapaszkodott. A csónak forgott, de a néger a kis evezőcsonkkal elvergődött nagy nehezen a partig. Ott a hullám odacsapta őket a sáros, agyagos zátonyra, aztán visszavonult, és a csónak szépen megfenek lett. ki akart szállni, de a benszülött visszarántotta. Csendes, cuppanó, zajjal, ormótlan tömeget nyüzsögtek a sötétbe feléjük. Krokodilok. Egy lapos nagy fej csapódott a csónak peremére fújtatva. A deszkadarab recsegett talatta. Teddi gyorsan elővette a revolverét, és lövöldözni kezdett. Körbe, mindenfelé, gyorsan utána töltve a kilőbb pisztolyt. Cuppogás, vízcsobbanás, vergődő csapkodás, röfögésszerű hangok. A néger eszkedve borult arcra a csónakba. A hód most ibukkant a szikla mögül. A csónak mellett három-négy krokodil vergődött. Az egyik mozdulatlanul feküdt. A többi távolabb egymáson vonaglott, ahogy pánikszerűen menekültek nehéz kesevíc kéléssel. Ha megkockáztatna egy ugrást, a nedves főveny nagyot sem alatta. Újabb három ugrással elérte az első kiszögelő szikla emelkedést. Itt biztonságban volt a krokodíloktól. A híd nem lehetett messzebb egy mérföldnél. Megindult a plató felé szikráló sziklára lépve. Jaktörő és veszélyes út volt különösen a csomaggal, de mire leszállt a hót, felért a tetőre. A folytogató földszagú langyos levegőtől görcsös sajgás időnként az agyába. Csak néhány napja volt itt, de érezte, hogy milyen könyörtelenül gyilkos, ridegen ellenséges ez az éghajlat. Sietett a híthoz. A vízhatlan táskáról apró erecskékben csörgött le a rárakódott nedvesség. Egy gőzfürdő atmoszférája szárazabb és tisztább, erre gondolt miközben a melkasnak azzal a dupla, ugrásszerű leflexével sóhajtozott, amely ezen a vidéken a lélegzésnek felel meg. Elérte a hidat. A zseblámpa fényénél húsz percet tempírozta a dinamit patront, és a híd szerkezete mellett kikaparta a földet. Miután elhelyezte a robbanóanyagot, jól betapasztotta a nyílást, és elsietett. A hitfőtől keskeny ösvény vezetett a dzsungel felé, arra ment futva. Elérte az erdőt. Az út folytatódott. Rohan tovább, hogy minél messzebb kerüljön a robbanástól. Hirtelen megragadták a karját. Halló, ember! Robert O'Brien volt, megismerte a hangjáról, és jól tudta, hogy ez a keskeny ár mellette Méri. Már két napja úton voltak. Méri feltűnően szótlan volt, és Robert nem kutatta az okát. Valahogy sejtette, hogy a leleplezett fiatal ember erős hatással volt a hugára. Rövidesen azonban mégis teddire terelődött a szó. – Azért, ha meggondolom, mi szüksége volt ennek az Emersonnak az egész komédiára? – kérdezte a bátyját. Be akart furakodni közé. – Ilyen feltűnő módon? – Ne törjük rajta a fejünket. Az urundi törzs megbízható. Ott jó helyen van. És hat nap múlva mehet, ahova akar. Most a mi dolgunk a fontos. Valamit megkísérelnek majd az emberek ellenünk, az biztos. Azért csináltam másolatot a térképről. A banditák csak tőlem tartanak, pedig te fogod elvinni a térképet. Ha bármi történik velem, ígérd meg, hogy a sorsomra hadsz, és megpróbálsz eljutni le a polvülbe. Érted, Méri? Nem maradsz mellettem, ha valami csetepati adódik. Már is futsz. Ez az egyetlen reményem. – Ne félj, nem fognak megölni. A próféta nem gyilkol meg lefegyverzett vagy sebesült embereket. Távolról már feltűnt az őserdő vége, amikor egy sötét ány rohant feléjük az ösvényen. – A fák közé! – kiáltotta Robert. Mindketten elbújtak, és mikor a rohanó alak melléjükért, obrájen megragadta. – Lámpát! – Méri kezébe felvillant az acetilén lámpa. Majdnem elejtette, és halkan felsikoltott. Óbrián az első meglepetés után előrántotta a revolverét, és rászögezte a lámpa fényében elbakultan pislogott eddigre. Ha cinkosai vannak a közelbe, mielőtt bármit tehetnének, hadd golyót magába. Cinkosai nincsenek a közelbe, de a profita nincs messze az embereivel. Szép. Most meg fogjuk kötözni, és magunkkal visszük túsznak. Rendes teljesítmény volt megszokni a négerektől és elénk bármi. Ön nagyon rossz hiszem, Mr. O'Brien. Úgy látszik, ez együtt jár a petrólom kutatással, mondta elvesző humorának bágyat visszahagjával Teddy. Jó tenni, ha meghallgatná engem. Erre nincs idő. Előre. Ne mozduljon innen. Perceken belül felrobban a híd. Elég volt az ostoba mesékből. Nem fog feltartani ilyesmivel. Gyerünk! Teddy kétségbe esetten látta, hogy ez a nyakas ember a vesztébe rohan és magával viszi Mérit is. Villám gyorsan lecsapott az acetilén lámpára. Kockázatos dolog volt, ha a lámpa nem törik el rögtön, kétségtelen, hogy Robert szitává lövő. De a lámpa csörömpölve hullott le, és minden sötét lett. A lány felsikoltott egy lövésdőrön, azonban Emerson már hasra vágódott. Robert nem ment a sötétbe lőni. Vizsgálódva mereztette ki a szemét, és elég vigyázatlan volt ahhoz, hogy megmozduljon, amivel elárult a holva. Miután revolver volt nála, Teddi nem kimélte. Teljes erejéből kivágta az öklét körülbelül a fej magasságában. Érezte, hogy valahol a fültő és a tarkó között talált. O'Brien kábultan zuhant a földre. Most Méri rémült hangját hallotta. – Mit csinálta bátyámmal? – Inzultálta, Már mozog is. Sárga hajú anya, kérem, hogy védjen meg a fivére képes és le... Ebben a pillanatban megingott alattuk a föld. Fülsiketűtő dördüléssel dobta magasba a hidat egy lángoszlop. Teddy egy fának dőlt, és elkapta karjánál a zuhanó lány. Két másodpercre bíbor színű fényben úszott minden, aztán sötét lett, és a lehulló kövek tompa dübörgése hallatszott, amint gurulnak a szakadék oldalán. A proféta embereivel a túlsó parton várta a hídfőtől vezető út első kanyarulatánál. Megdöbbenve látták, hogy egyszer csak levegőbe repül a híd. Az ördög lépett közbe! dühöngött a próféta. – egy széles vállú magas ember. Nagyon is emberre emlékeztet az ügy, mondta Howard az egyik bandita. Dinamit volt a dologban? Egyszerre a proféta felkiáltott. Mi az ott? Oda néz! Mélyen lent a kongó túlsó egy csónakot pillantottak meg. A fülbé ült benne, és evett. A robbanás utáni első ijegységében enni kezdett. Ez megnyugtatta. Váratlanul egy kődobást találta vállon, és a túlsó parton integető fehéreket pillantott meg. A víz hasogásától nem értette, mit kiabálnak, de bizonyos, hogy őt hívják át. Megnézte a csónakot. Nem történt semmi baj. Szerencsésen zökkentek rá az a parti iszapra. A fehéreknek úgy látszik sürgős dolgok lehet. Bizonyára jól megfizetik. Ezzel a féle vezővel nem nehéz a túlsó partra átevickelni. Azután esetleg vághat valahol az erdőben kormányrudat. Sok jó szívós pálma van ott. A nap első sugarainál az öt bandita útba volt a csónakon, tajtékzó áradattal lefelé a kongol. A néger serényen forgatta frissen vágott kormánylapátját. Ha minden jól megy, alkonyatig lesodor a és ők csak estére érhetnek oda. Ti hárman jöttök eléjük visszafelé, mondta a proféta. Howard és én kiszállunk útközben, és elvágjuk a visszavonulást. A proféta és Howard nem sokára kiszálltak. A másik három tovább rohant a csónakkal, hogy megelőzze a menekülőket. obrien most bekerítve és elvágva menekülés lehetőségétől csapdában voltak. Erről azonban nem tudtak. A robbanás után O'Briennek be kellett látnia, hogy Emerson erőszakos fellépése indokolt volt. Nem bízott Teddyben, de a bűnösségéről sem volt meggyőződve. Sőt, valószínűség volt mindabban, amit Emerson elmondott, és mégis a név Emerson nem tudott hinni. Azért beleegyezett, hogy Teddy velük lovagoljon, de nem titkolta el gyanakvását. Most még megmondhatja el Mazon, ha Stanley vár bennünket, és csak erre volt jó a hit komédia, jegyezte meg lovaglás közben Robert. <gül> Ön megáltalkodott pessimista, akivel nem tárgyalok, ha mindent tudni akar. Feleltetett. Én hiszek magának, mondta halkaméri, mikor kisé hátra maradtak később. Köszönöm, és ha már itt tartunk, nem volna kedve feleségül jönni hozzám. <gül> – Maga igazán olyan, mint egy gyerek, – mondta nevetve a lány. – Meg kell érteni, Eméri, – fejtegette Teddi komolyan. – Itt az őserdőben nincs nagy választék, és remélem, a kényszerhelyzetet tekintve, hogy én is megfelelek. – Félek, hogyha a föld valamelyik lakottabb részén találkozunk, nem lesznek ilyen kedvező kilátásai. A lány újra nevetett, de piros volt az arca, és nem nézett teddi Rövid pihenővel jóformán egyfolytába mentek két napja. Délután ismét kirázta Teddita a hideg, és nagyadak kinint nyelt le. Pihennie kellene mondta a lány aggódva ne he he he he az idő he he a nap ibolya színű korongja lassan belemerült a csungel sötétjébe, és kisé lehűlt a levegő. Távcsővel már láthatták a Stanvill-i függőhidat. Teddy már nem bírta lábára állni, leült a földre. ne, nek csak, mondta rekedtem. Tanástalanul álltak mellette az O'Brien testvérek. Elkékült szájjal vacogott. Mi csináljanak? Négy nap múlva Leopoldville-be kell lenniük különben elvesztik a kutatási jogokat. Fél napot sem késhettek. Te folytathatod az utat, mondta a lány. Stanville-ből benszülötteket küldesz tipójjal, addig én itt maradok. Na de itt egyedül? Miután segített rajtunk, nem hagyhatjuk itt az út szélén. Neked nem szabad elkésned. Ha sietsz, akkor évfélre itt lehetnek értünk a benszülöttek. Semmi más nem tehetünk. Engem ne féltsél! Robert jól tudta, hogy gyenge a húgával szemben, azon felül ő sem látott más kivezető utat. Sietett. Két óra múlva már tisztán látszott a híd. Szinte futólépésben igyekezett. Este lett. Felhős és csillagtalan volt az ég. Aggódott, hogy húgát és a beteget vihar lepi meg. A levegő szokatlanul büdös volt és forró. Hirtelen néhány kő le az útmenti dombról a lábához, és egy fegyvercső nyújt ki a cserjék közül. Tedd le a fegyvert, be vagy kerítve, mondta egy hang. O'Brien első gondolata a húga volt. Villám gyorsan kétszer a levegővel őtt. Valaki hátulról fejbeütötte, hogy elájult. Erős kezek ragadták meg, és a három bandita, akik előre jöttek a csónakon stanville magukkal hurcolták.